Голос невидимого священика розпочав службу. «Тобі не здається, що це служба за упокій?» – спитала ляля у Масюні. Я й не сумнівалася в цьому. «Причому це служба за наш упокій?» – посміхнулася та у відповідь. «Мій і твій. І дівчата одночасно скосили очі на Рюрика. Той змінився на лиці. Зі старого діда, на якого він обернувся за останні тижні, знову став молодим та натхненним. «Подивись на нього, просто такий серафим», – прокоментувала ляля. Радше херовим, – заперечила з притаманним їй чорним гумором Масюня, і обидві жінки, наче малі дівчиська, непристойно пирхнули зі сміху. «Замовкни!» Ледь стримуючись, простогнала Ляля точнісінько так, як це вона робила 20 років тому у школі на уроці історії. Це ти замовкни, Жалівно проскімила Масюня, здригаючись від сміху. Цить я сказала, нас зараз виженуть звідси. Ну ти й дурна. Від дурної чую. Чому це я дурна? Бо ще ніколи не бувало, щоб тих, кого відспівують, виганяли з церкви. Це аморально. Це блюзнірство, адже сьогодні наш день, сьогодні ми тут головні, що хочемо, те й робимо, хочемо, ридаємо, хочемо, рагощимося. Пом'янімо Рабу Божу Олену і Рабу Божу Марію. Це ж наші імена, сто років їх не чула, аж незвично. Прийми Господи їхні душі, що заблукали у своїх метарствах. У метарствах? тобто на митниці між цим і тим світом, то знайти їм путь до врат божих. Ти відчуваєш блаженство, я кайфую. Здається, ми справді перетворіть ми господніми. І прости їм нерозумним гріхи їхні. А пам'ятаєш, як ти домалювала Енгельсу сережку у вусі на портреті при вході в школу? Пам'ятаєш, якраз напередодні святкування Великої жовтневої соціалістичної революції, коли якраз мала прийти комісія із міськ вно. По-перше, не Енгельсу, а Карлу Марксу. Ти ще сказала, що він на цигана скидається. А по-друге, то була не я, а ти. А я тобі тримала піраміду стільчиків. Невже? Що, забула? А Енгельсу ти запхнула цигарку в зуби, проткнувши дірку в плакаті а Леніну на оці намалювали чорну пов'язку. Я? А хто ж ще? А на транспаранті «учитись, учитись і учитись» виправила перші літери «У» на склад «МО». Ох, і влетіло тоді нашій вахтерші Олімпіаді Дорофеївні, пам'ятаєш? Здається, після того скандалу її більше не було в школі. І намірені, і ненавмисні. Що з нами відбувається? Не знаю. Мене щось всмоктує, кудись угору. Отче наш. Ой, здається, я втрачаю земнатяжіння. І я. Лоскітно, немов на Гойдалці. Або на американських гірках. Богородиці, діво, радуйся. Подивись угору, там купол розкривається. Не наче дах обсерваторії над телескопом. Вічна пам'ять, вічна пам'ять. Я лечу. І я. Я, я короб від Дай руку. Що? Руку дай, я кажу. Я. Тримай. А ми не застрянемо обидві в ботворі церковного куполу. Зараз перевіримо. Ой, здається, я зачепилася спідницею. Так і є. Доведеться стати перед Богом у розірваній спідниці Невдобно якось Не блюзнірствуй Так на душі ж, світло Чому би й не пожартувати? Ой, зараз із мене черевичок спаде Тримай його, бо доведеться за ним повертатися Тільки не це Хочу вгору і тільки вгору А де Рюрик? Не знаю Аго, Люрику, ти де? Ти його бачиш? Ні, не бачу, тільки чую за дівчантим і я. Щойно ми перегорнули останню сторінку книги «Мак Червоний в Росі», присвячену шістдесятникам та їхнім дітям. Роман багатовимірний, багатоплощинний, полемічний і дискусійний. Про історію написання такого вкрай необхідного твору поговоримо з авторкою, українською письменницею Мариною Гримич. Пані Марина, доброго дня. Доброго дня. Головна тема вашого роману «Мак Червоний в Росії» – це тема 60-ників. Головні герої, діти 60-ників далекі роки стали зав'язкою сюжету. Отож, що спонукало до обрання саме такої теми? Напевно, те, що я виросла середовищі 60-ників, моє дитинство пройшло серед цих людей. Мій батько якраз був головним редактором видавництва «Молодь» де друкувалися перші поетичні і прозові збірки тих письменників і відомих, і не дуже відомих сьогодні авторів, яких ми і називаємо шістдесятниками. Крім того, до шістдесятництва належить велика частина української інтелігенції, яка не може назвати себе гуманітаріями. Це лікарі-інженери. І так склалося, що багато дітей – 60-ників, не гуманітаріїв, ходили до школи разом з дітьми гуманітаріїв, де я навчалася. Це була така собі цікава атмосфера, де зібралися діти і представників номенклатури, оскільки школа знаходилася в центрі Києва і була престижна, англо-українська, школа з поглибленим вивченням англійської мови, і, власне, там… Розгорталися такі цікаві сюжети серед дітей і серед вчителів, які ну, не могли б повторитися в наші роки. І час від часу я, згадуючи ті події, переосмислювала з болем, часом з ностальгією. І на певному етапі мого життя я побачила, чомусь з життя йде дуже багато моїх ровесників, і з того середовища 60-ників. І причому не лише діти 60-ників, а й діти опонентів 60-ників партійної номенклатури. Я намагаюся осмислити ці моменти і зрозуміти, чому це могло статися. Ну і тому, з одного боку, тональність є трошечки тривожною, але з іншого боку, і ностальгійною, і приємно ностальгійною. І, власне, такі, можливо, передумови виникнення цього роману. Але ваше бачення 60-х років, яке ви презентуєте в романі, воно діаметрально відрізняється від, в принципі, усталеного погляду на ці роки. Бо 60-ники, більшості праць, які писалися, які пишуться, це люди, борці за свободу, за незалежність, дуже часто жертви тогочасних подій на алтарі української історії. А ви подаєте зовсім інакше це покоління? Скажіть, будь ласка, це найменше, роман мав викликати дискусії, полеміки. Це єдиний погляд, який йде в традиційному сприйнятті і поданню того покоління. Як у спілці сприйняли ваш роман? Ніхто не відреагував, якщо чесно. От наскільки цей роман добре, легко, як по маслу, війшов до читацького середовища. І люди абсолютно незнайомі з різних Професій. Дзвонять постійно в видавництво, просять перевидати цей роман. Я прихожу і в якесь середовище технарів, як ми зараз кажемо, чи економістів, чи біологів, і там кажуть «О, ви Марина Гривич, мак червоний в Росі». Це мене шокувало. А от в літературних колах якось воно не прозвучало, і мене це дивувало, але не ображало, не зачіпало, тому що оця велика читацька любов, вона мене просто переповнювала. А щодо інакшого бачення, то я скажу вам таке, взагалі це наша стилістика дослідження і трактування минулого. Дуже часто ми тих людей, які були в минулому, або героїзуємо, або віктимізуємо, або і те, і інше водночас. А насправді зараз така тенденція і в історичній, і антропологічній науці, і в культурології, щоб показувати цих людей повсякденному житті. Не як якісь героїв-страдників, це нам дуже притаманно, українців, а як живих людей. А щоб це зробити, це треба показати через повсякдення, через взаємостосунки, виписані такою вихолощеною, такою правильною мовою, а з доданням різноманітної палітри, відчуттів, якихось маленьких деталей, можливо, не дуже симпатичних, тому що ці люди – не просто боролися і страждали, ці люди любили, жили, пристосовувалися, як не дивно, кожен по-своєму, по-різному реагували на життя. Ці люди співіснували з тими, хто їх пригноблював або хто їх переслідував. І мені цікаві навіть ті люди, які відносилися до того табору, тому що без них, от як не дивно, 60 не було б. От я приведу один приклад. Нещодавно ми з мамою розмовляли про один епізод з нашого життя, який, до речі, описаний в книзі. Це про те, як один із героїв Чижик розбив на 8 березня дзеркало і мато відчула щось погане. Це було в нашій родині, дзеркало розбила я. І батько тратив свідомість, його забрали в лікарню. Це сталося після великих таких розборок ЦК «Комсомоло». У відділі пропаганди. І після того теж були ці розслідування, і ті, хто брав участь у цьому, вони, до речі, були однокурсники, а точніше однокурсниці батька, то вони сказали, ну я не можу його захистити, но я промолчу. І от це про «молчу» подійснює більше, ніж якби я робила щось інше. Тобто такі речі, чи крім того інший випадок, що ми жили в будинку ЦК «Комсомола». І це «Хрущівка». У нас вдома збиралися люди дисидентських поглядів. Ми спершу щось там святкували, пірніше наші батьки, а потім співали українські народні пісні, причому такі, які тоді вважалися забороненими. Будь-хто із будинка, Мів написати зразу писульку в КДБ і зразу почалися б розслідування щодо якихось нелегальних збіговиць і так далі. А ці люди, які так само працювали в ЦК Комсомола, вони цього не робили. Отже, була якась чи солідарність, чи повага до цих людей. Ми взагалі в ті часи мали подвійне життя. Одне життя, яким ми жили офіційно, що ми офіційно говорили – чи в школі, чи наші батьки на роботі. А друге – це наше справжнє життя, і ми в ньому намагалися бути чесними, ми намагалися різними шляхами зробити в обхід системи, якісь важливі для України, для українськості, для української мови. В цьому, напевно, є специфіка тієї доби, і варто було про це написати, не абстрактними термінами, а, власне, розкривши це на прикладі якихось реальних життєвих випадків. Події в романі розгортаються в кількох площинах. Реальність, 60-ті роки і реальне, от, зокрема, площини хронотопних зламів. Струмінь містичного не просто потужний, саме там відбуваються, власне, основні події. Звільнення заблукалих душ, повернення їх до світу мертвих. Це елементи маркесівського магічного реалізму і те, що муракамівська тенденція проживання та переживання основних подій не в реальному, а в паралельному світі. Чому основні події в паралельному, в містичному, в магічному, а не в звичайному? Ви знаєте, я навіть не знаю, як це стається. Насправді, в житті я дуже прагматична ділова особа, яка не вірить в забобонне. Коли починаю писати, воно з мене починає е, просто вилазити. І я його не сприймаю як, як містичне, я його сприймаю як реальне. Пишучи роман, а я вам повинна сказати, що коли пишеш роман, то ти начебто кохаєшся з цим текстом. Ти забуваєш про правила поведінки, про інструкції чи про те, що що за бубони не можна вірити, а робиш так, як тобі підказує твоє потаємне нутро. І з одного боку іншого слова, ніж назвати це містичним чи паралельним світом, немає, а з іншого боку вони для мене цілком реалістичні, і для мене цей роман, от як не дивно, він цілком реалістичний. Чи отримали ви збродній зв'язок із іншими дітьми покоління, в романі ви їх називаєте – Оля Крекотень, Дмитро, Стус, Соломія Павличко. Ну, ми з ними спілкувалися, не можу сказати, що е, з усіма із названих ми дружили. Я досі дружу з Олею Крекотень, тобто від тих часів і тепер. І деякі риси можна, до речі, пізнати. Але, крім того, була величезна група інших дітей-шістдесятників і дітей тодішньої, Конкретні прізвища я не називала, однак дуже багато моїх тогочасних друзів, і нині вони лишаються друзями, однак не близькими, вони пізнають себе в тих образах. Пані Марино, професійний письменник і професійний читець. Що відчували в ролі читця? Ваші враження, емоції? І що хотіли донести саме нашим слухачам? Ви знаєте, я дуже боялася читати свій роман, тому що я не професіонал художнього читання. Однак, напевно, мій багаторічний лекторський досвід і спілкування з різними верствами населення мені допомогли зорієнтуватися. Буквально з першого разу відчула надзвичайне задоволення від цієї роботи. Я вже казала сьогодні, що коли я пишу текст, який мені подобається, то я неначе наче кохаюся з ним. Оце відчуття процесу кохання зі своїм текстом мене весь час переслідувало в кімнатці запису. І це був кожен раз такий стан, який е, навіть важко мені, письменнику, передати словами. Це зовсім інше відчуття, ніж коли пишеш текст але чимось подібні.